Doina pentru Preasfânta Fecioară Preasfântă Fecioară, gândurile tale, În minte ne-ai semănat, ca florile de dalbe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, zâmbetele tale, În inimele am păstrat, ca florile de dalbe, flori de măr. Preasfântă Fecioară, privirile tale, în cuget ne-au luminat, ca florile dalbe, Flor de măr, prea sfântă fecioară, mâinile tale pentru noi s-au mișcat. Ca florile dalbe, Flor de măr, prea sfântă fecioară, rugăciunile tale pentru noi în fața Domnului au stat. Ca florile dalbe, Flor de măr, prea sfântă fecioară, smirna cuvintelor tale în oase ne-a intrat. Ca florile dalbe, flori de măr. sfântă Fecioară, minunile tale în noi rod au dat, Ca florile dalbe, flori de măr. sfântă Fecioară, pe o aripă de înger, La cer ne-ai purtat, ca florile dalbe, flori de măr. sfântă Fecioară, pruncul cel sfânt, Din lumina ta ne-l-ai dat, ca florile d'albe, flori de măr, preasfântă fecioară, din darurile tale, sfinte, l-ai înfășat, ca florile d'albe, flori de măr. Lacrimă pentru floarea de măr Doamne, floarea de măr a gândurilor sfinte, prin preasfântă fecioară,